Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af EuroInvestor Morgennyheder. Her til morgen skal vi høre en kedelig melding fra den amerikanske finansminister og om fyringer i store tech -selskaber. Vi skal også høre om, hvordan man med få klik kan få sin opsparing til at vokse hurtigere. Men vi starter med et kort blik på markederne og hvordan et stort kursvalg blev til en opkøbsmulighed for en kendt investor. Du lytter til EuroInvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte Rossoff vi netop har taget hul på, bliver ifølge CNBC den travleste i regnskabssæsonen, hvor 19 af S&P 500-selskaberne fremlægger friske tal. Og investorerne virker dog ikke frem positive forude for den travle uge. De amerikanske aktiefutures faldt over hele linjen søndag aften, og således er der altså lagt op til falden når handlen på den anden side af landen senere går i gang. Det samme gælder hjemme i Europa. Og så skal vi til et andet kursvalg. Og for mens det for de fleste andet noget skyld, udnytter andre det til sin egen fordel. Det gælder blandt andet invest Katie Wood, der har købt stort op i Tesla-aktien under det seneste markante dyk. Katie Wood var en af Wall Streets store stjerner i 2020, hvor en af hendes fonde bragte i vejret med 155 procent. Efter torsdagens dyk for Tesla-aktien er der blevet fået aktier for mere end 32 millioner dollar til to af Katie Woods fonde, skriver CNBC. Tesla-aktien blev sendt ned med 12 procent efter selskabet sent dagen for inden havde præsenteret nye tal. Regnskabet bød blandt andet på et salg i fjerde kvartal sidste år, der var lige godt 700 millioner dollar under markedets forventninger. Også indtjeningen per aktie blev lavere, og Tesla kunne samtidig melde om lavere vækst end ventet. Nævningerne har endnu ikke voteret og dermed afgjort, om økonomien vender tilbage til æraen med lave renter. Det mener den amerikanske finansminister Janet Yellen ifølge Bloomberg News. For blot et år siden var Yellen dog mere overbevist, da hun mente, at vedvarende lav inflation ville vende, og hun understregede dengang i januar, at hun ikke så en periode som i 70'erne og 80'erne med vedvarende høje renter for sig. Den amerikanske centralbank har hævet renten for at bekæmpe inflation ved at bremse økonomisk aktivitet, og den primære mekanisme er gennem finansmarkederne. Højere låneomkostninger fører til færre investeringer og mindre forbrug. Det omvendte gør sig gældende, når centralbanken sænker sin rente, så øges investeringerne og der forbruges mere. Indtil nu i januar har 85 forskellige teknologiselskaber annonceret fyringer af næsten 24.000 medarbejdere, og det er det højeste niveau siden marts sidste år, skriver CNBC. Det startede med, at tyske SAP annoncerede et farvel til 8.000 ansatte, hvilket senest blev fuldt op af Microsoft, der vil afskede knap 2.000. Fredag lød det fra Salesforce, at softwareselskabet nedlægger 700 stillinger. Ebay har også planer om at skære 1000 ansatte fra, og Google og Amazon har på samme måde elimineret en række stillinger i deres organisationer. Mest drastisk har tilgangen i denne måned været hos Discord, som vil sige farvel til 17% af de ansatte. Der kan være en god gevinst at hente, hvis man flytter sine penge fra sin lønkonto til en opsparingskonto. Så lyder det fra mig banker, der har regnet på, hvad betydning det har for ens opsparing, at renten lyder på få en mere end på en typisk lønkonto. Har man eksempelvis en opsparing på 100.000 kroner stående på en konto, der giver 0,5 procent i rente årligt, så lyder gevinsten på 500 kroner. Rykker man i stedet sin opsparing til en konto, hvor renten hedder 3,45%, så ser regnestykket lidt sjovere ud. Her er fortjenesten efter 12 måneder nemlig 3.450 kroner, altså en forskel på lige godt 3.000 kroner. Ifølge Majbanker's cheføkonom Jens ureskov Jarsbæk er det blandt andet oplagt at flytte penge, man har planer om at bruge på den korte bane, og så man ikke har lyst til at løbe en risiko med på en opsparingsrente med en høj rente. Og hvor man lige nu får den bedste indlånsrente, kan du finde et overblik over på yourinvestor.com. Det var ordene for denne omgang. Husk at abonnere på podcasten, så du hver, hver dag bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Tak fordi du lyttede med.